...veše vrlo veliki, i ušaši u ideše mladića obučena u belu haljinu, gde sedi desne strane, i uplašiše se. A on im reče, ne plašite se, Izusa tražite na zarećanina, raspeto ga ustade, nije ovde, evo mesta gde ga položiše. Nego idite i kažete učnicima njegovim i Petru, da će pred vama otići u Galileju, «Tamo ćete ga vidjeti kao što vam reče, i ziržaš i pobegoš od groba, jer ih uhvati strah i trepet, i, vi, i nikom ništa ne kazaše, je se bojako reče gospodinima koji su mu dođeše. ja sam rad ako ko uđe kroz me spašti se, i ući će, i ziđi će, i pašu će naći». Globovno dela se za drugo, nego da ukrade i zakolje i u propasti, ja dođu da život imaju i da ga imaju izobilju. Ja sam pastir dobri, pastir dobri život svoje polaže za ovce, a najanik koji nije pastir, kome ovce nisu svoje, vidi gde vuk da dolazi i ostavlja ovce i beži, i vuk razrebi i raspodi A najemih bež jer je najavnik i nema riza ovce. Ja sam pastir dobri i poznajem svoje, i mene moje poznaju kao što ta poznaje mene i ja oca, i život svoj položen za ovce. I druge ovce imam koje nisu od ovoga tora, i te mi valja privesti, i čuće glas moj, i biće jedno stado jeda. Pa Sve tu je duha. Hristos ospisa. Hristos ospisa. Hristos ospisa. Hristos ospisa. Braći i sestre, kako je divno nositi ime Josipa. Pravedno. Ili ime Nikodimo. Kad год se čita jevanđelje ovo koje smo danas pročitali oni se pominju i kao kada je preporodna Marija Magdalena izvila ulje, odnosno miro na glavu gospodnju i ne znajući da proriše u stvari stradanje gospodnje, smrt gospodnju jer nadovo miro je opredno miro kod jevreja za pomazivanje umrlih. Ali ona je tada kupila to miro, zato što je bilo najskupljeno, želeći da prinese najveći dar gospodu. Izvila na njegovu glavu, na njegove noge, miro. Tada je gospod rekao pustite je, jer gdje god se bude propovedalo u evanđelju, kazeće se ovome što učiniti. Vidite kako je to delo pravodnog Josifa Josifa iz Arimateja Nikodima i žena Miranosica. To je delo čistog srca Delo koje nema veze sa glavom jer kada bi da su razmišljali glavom ne bi se usudili da urade to što su uradili. Josif ne mari za svoj život. I odlazi kod Pilata da traži Gospoda. Mogli su odmah da ga pogube, da kaže ti si njegov učenik. Ne. On je otišao i moje smelosti. I zahvajući tome Pilat Pred hrabrošću, pred čistim srcem Normalno odgovara, bez ikakve Kazne, bez ikakve osude Kao što je I prepodala Marija Mojdalina Posle Vaskrsa prva Svedočila I donela jaje caru I rekla Hristos Vaskrisa je car On kaže, ne verujem a Osim ako to jaje ne pocrveni Jaje odmah pocrveni I tada običaj da farbom u jaju crveno Kao sredočanstvo za čudo koje se desilo Čudo koje se dešava preko ljudi koji gospod odabira ljudi grešnika koji se kalju Pogledajte žene mironosice One su stajale pod krstom I u trenutku kada su se sveti apostoli razbežali Od smrtnog straha, kako je Evanđelje svedoči, na Gulgotiji. Jer na Gulgotiji Rimljani su imali pravo dubiju koga god su htjeli bez da položu računu za to. Samo je, postoji pod hrstom, majka Božija, sveti ovam bogoslov, ali rame uz rame sa majkom Božijom. Prepodobna Marija Magdalina i nekoj kojoj žena mironosica oni samo nisu marili više za svoj život i gledali su svoga gospoda kako umire na krstu a nedavno pre toga ta žena koja sada stoji rame uz rame sa majkom Božijom okarakterisana je kao žena grešnica trebala je biti ubijena po moj si on zakon ko se nađe u grehu u kome ona nađena, da se kameno je do ubijstva. Tako stoju u zakon. Jevreji su bili spremni to da urade. Međutim, Gospod se nađe pored nje i kaže Jevreima, ko od vas prvi ne učini ni jednog greha, neka se lati kamen, neka baci na nju. I kaže, u Evanđelju sagnoše se i pisaše nešto po pesku. Ne kaže u Evanđelju šta, ali sveti oci objašnjavaju. Pisao je grehe ljudi koji su se drznuli da se tog trenutka late kamenje. I ovi od sramote, videći njihove grehe na pesku, bacili bi kamenje i odlazili. Na kraju se niko ne nađe i gospod pita Mariju Magdalenu. gde su ženo tvoje sudije? Ona kaže, nemaj gospodin. Ona kaže, ja te ne osuđem, idi ne greši više. E te ta žena od tada tako pokajanje doživljava, da više ne mari za svoj život nego stoji pod krstom rame uz rame sa majkom Božjom. U počajevu sam vidio divne freske a, vaskršnih evanđelja na jednom mestu gde gospoda stavljaju na krst. Još krst leži na zemlji. U tom trenutku Marija Magdalena pada u nesvest, a majka Božja je podržala. A na sledećoj freski fresci Kada dižu krst, majka Božja pada u nesestu, a Marija mogu da vimešte država. E, te žene ne mogu da dočekaju sledeći dan. Već rano ujutro, na crkveno slovenskom, kaže, zjelo rano mironosice tečahu ka grobu, tvojmo spase, ridah, ridajući. I plakale su. I išle ka grobu. Želeći da još jedno vide svoje gospode. A zamislite njihovo čuda. Još tu razmišljale kako da odvale kamen. A kamen veće odvalje. A zamislite još većeg čuda. one želele da vide gospoda, a gospoda nema u grobu. A zamislite čuda i njihovog čuđenja. Kada im se anđel javlja i kaže idite... Tamo gde vam je gospod rekao i naći ga zajedno sa apostolim, recite apostolim. One se vraćaju pa ne znaju da li da se raduju ili da se plaša. A u stvari jedno i drugo, i raduju se i plaša. E to stanje duše možemo i mi da imamo svaki dan. Samo ako razmišljamo neprestano gospodom. Kaže Sveti Aba i teško svako je svakoj našoj reči i misli koja nije molitva, daćemo odgovor pred gospodom zašto nije bila molitva, odnosno zašto svaka naša misla nije bila usmerena ka gospodu. I gospodi kaže, kome je brat, majka, otac, sestra, prijatelj, draži od mene, nije mene dostojan. Ne kaže da treba da ih se odreknjamo, da ih nikad više ne vidimo. Nije taj smisal. Nego ko, ko, je, ko je, je bilo ko draži od gospoda, mi mm. ga dostajemo. Šta to znači? Pa prve dve Bože zaposti. Prva je ljubi Boga svoga svim bićem svojim, umom, mišu, reči, delom. A druga je istakava prva, ljubi bližnika samog sebe. Ali redosled nije slučajan. Prvo Bog, pa onda bližnji. I Gospod kaže, kako će se znati da ste moji učenici? I odmah odgovara, ako ljubavi među sobom imate. Braći i sestre, po načinu kako se odnosimo jedni prema drugima, vidi se kakav odnos imamo prema Bogu. Ljubite jedni druge, Ljubite svoje neprijatelje, molite se za svoje neprijatelje. Ne punite, nego blagosiljajte. I tako će se poznati da ste učenici Hristo. Amen.